Патер закопили в губу. Знаю ту хлопку. Отже ви вдвох швидко її відшукаєте. А відшукавши, негайно везіть до мене. А як же ми знатимемо, де на той час шукати вельможного пана? Везіть її просто до Черкас. А якщо мене там не буде, вичікуйте. Довідайтесь, чи скоро приїде. Відрядіть кого з листом чи що. «Їхатимете, звичайно, через Корсунь. Дуже можливо, що і там мене застанете. А хлопки? Нікому, чуєте? Нікому не показуйте. Тим більше, борони Боже, ні в кого не залишайте. Сподіваюся, бути в Черкасах негайно ж, як приборкаємо отого Хмельницького і всю Запорозьку наволоч». «То, значить, на Вінницю?» – улесливо посміхнувся патер. О, то моя ідея, вельможний пане, Чернецький мовчки розв'язував через. Через півгодини Чернецький зі своїм загоном круто звернув на схід. Патер із Сиворакшею та його жовнірами попрямували на Вінницю. Увечері другого дня вони вже були коло Великого мосту через Бух, а ще через якусь годину. Патер уже шушукався з воротарем ордену отців Бернардинів. «А що, Оксано, краще тобі в козацькому сідлі, ніж на панському двиклику?» – спитав богун, коли втікачі по кількох днях важкої дороги вже під'їздили до Вінниці. Оксана вдячно йому посміхнулася. Вона зовсім не звикла, щоб про неї хтось турбувався. А вона так, що ледве-ледве могла триматися в сідлі. Весь час то в'яр, то в яру, то лісом, то лугом. Майже ніколи битим шляхом. Усе минівцями. Ну і дорога, закрути стовила я дід Панас. Але зараз же посміхнувся і чи не вдесяти спитав Максима. Догодня тобі, моє кохання, Та мені що? відказав той. А от якби з мавпами чогось не трапилось. Усі якось притихли. Згадували про хазяїна мавп та одного кого. І треба ж було їм зупинятися коло корчми, серцем сказав Богун. Якби не той випадок, усіх би був захопив отой Сиворакша. Ну, з Сиворакшою, то може б ще якось упоралися, зауважив дід Панас. А от що Чарнецький міг так швидко наспіти, я зовсім не сподівався. Оксана і Богун од'їхали трохи вперед. Їхні коні були далеко кращі, ніж у Максима і діда Панаса. Дідовий шарий так утомився, що ледве витягував ноги з чорної липучої розкласи. «Добре ще, що Чернецький і Севоракша подались не за нами», – сказав Максим. «Як воно тоді в Вінниці Кривоніс так незручно рубунув Севоракшу?» «Нічого», – кивнув на богуна дід Панас. «Він йому всім дасть раду, і севоракшій, і Чернецькому. Хоч і він, – кажуть, – характерник. Хто? поспитав Максим, якось по-новому придивляючись до Богуна. Та от той же рябий чорт, Чернецький. Та тільки куди їм? Немає в таких характерників, як у нас. Скажу тобі, що нема, з притиском додав Дід, хоч Максим і на думці не мав заперечувати. Ти гадаєш, що це так собі? Чернецький погнався не за нами, а за однооким. Ага. Якраз та ти глянь, як під ним кінь іде. Бач, як легко ступає в ній. Бач, як виграє. Та що ви там, діду, хлопцеві голову морочите?» З помітним незадоволенням сказав Богун. «Та я нічого. Дорога, кажу, гемонська». Дивно було Максимові, що Богун на такому чималому віддаленні почув їхню розмову. А може й справді таки характерник. «Діду? А, діду?» Боязко прошепотів хлопець. «А воно нічого, що з нечистою силою?» «А, та що він? Недовірок якийсь чи що?» «На ляхів та на бусурменів, братико?» «Інакше не можна!» Богун озвернувся знов. Діди хлопець притихли. Максим усе з більшою цікавістю придивлявся до Богуна, то їхав, глибоко замислившись. «Ех, забарилися!» Міркував він, час від часу поглядаючи на стомлених коней. Зовсім уже невдовзі зазеленіють у степу буйні трави. А не потоцький, уже давно військо стягує. Справді, зі всього помітно було, що богун забарився. Хоч їхали весь час, намагаючись обминати оселі і заплутуючи сліди по ярах і гаях, а проте коли-неколи все ж таки зустрічалися з людьми. І майже щоразу Чули все тривожніші, все певніші новини. Майже все польське військо вирушило з бара під Білу церкву. У Нестарварі, у Братславі, залишено зовсім невеличкі залоги. Всі вирушають під Чигирин. Татари там чи запорожці заворушилися, хто й зна, а тільки щось серед ляхів неспокійно. На сід, кажуть, тепер і не думай дістатись всюди по шляхах. Вартовіль ляцькі загони. Знов кажуть, запорожці якусь кашу заварили. Гага, буде тепер панам лихо. Висипався хміль і зміха Дід панас посміхнувся. Максим аж полетів би туди, де щось ворушилося. Оксана все тривожніше поглядала на богуна, а той мовчав. Уважно роздивлявся на округи і начебто тільки й думав, на яку його краще стежку звернути, як переїхати річку або обминути занадто вже крутий яр. Нарешті Оксана не витримала. «Та розкажите, Іване, до ладу, що воно там, на Запорожі, Починається? Галушій його знає. Я і сам гаразд не второпаю. Начебто щось трохи зарано». Ну, про Хмельницького я вже ж тобі казав. Можливо, що і дуже велика війна буде. А надто, коли прийдуть татари, а щось наче на те заноситься. Казали, що голод великий у Криму настав. Та й приятелів там у Хмельницького багато. Ну, а... а ти ж як? Виходить, що й ти незабаром на січ вирушаєш? Богун замислився. Чи не вперше за все життя стиснуло серце тривоги? А є вже Оксана, але зараз же встала перед очима Січ Запорозька, малинові корогови, рідні козацькі полки, картини майбутніх боїв. Що ж, серденько, така вже доля козацька. А я вже тобі казав, не годиться мені на печі сидіти, коли все товариство стає до бою. Та невже ж таки не спочинеш дома хоч тижнів два, не знаю. Певно, не можна буде. й так ми вже забарилися. Ти вже там якось сама з Тимком Раду Даси. Наші старі хороші, дарма що не рідні. Оксана мовчала. Вона відчувала, що бугун не погодиться залишитися дома ні за що в світі. Теплий південно-західний вітер ласкаво торкав русяві пасми Оксаниних кіз, пестив обличчя, ніжно цілував очі. Ніби хотів розвіяти дівучий сум. В кінці греблі шумлять верби, що я насадила. Якось весняно-м'яко почав співати Максим, але чомусь зараз же замок. До Вінниці приспіли надвечір. Місто вже спало, коли під'їхали до невеличкого вкритого гонтою будинку недалеко Вознесенського монастиря. Починав накрапати дощ. Двір був обнесений високим дубовим гостроколом, міцна важка брама подекуди оббита залізом. Богун довго стукав, поки нарешті десь заскрипіли двері, хтось із каганцем підійшов до брами і відхилив квартирку. «Добрий вечір, діду! Це я!» – трохи схвильовано сказав Богун. «Іване, яким побитом? От не чекали!» – радісно відповів старечий голос. Через хвилину брама стояла навстіж. А ти ж казав, що дай біг на Великдень побачитись, обняв Богуна старий. Ну що ж, діду? Домашня думка в дорогу не годиться. Не так склалося, як гадалося. Ну, а як ви тут? Як Тимко? А що нам робиться? Тільки от стара щось хворіє. О, та це ж опанаси з тобою. Здоров, здоров, братику. Здоров, Андрію, діди обнялися. Ну, заходь, заходь, о Панасе, не барись. Цікаво ж на тебе при світлі глянути. А ви, хлопці, звернувся він до Максима й Оксани, розсідлуйте коні, та теж скоріше до столу. Зголодніли ж, певно, в дорозі. А скільки ти там, Андрію, хлопців, бачиш? лукаво спитав дід Панас. Та двох же. Ще ж, дякувати богові, не повелазило». Трохи незадоволено сказав дід Андрій. Ха, і завжди ти панасе з якимись витівками. А отже й не двох. Руби мене, святий грім, не двох. У цю мить богун підійшов до Оксани. Перевдягнена вона справді дуже нагадувала хлопця. Дід Андрій аж руками розвів. Та що ж ти мовчиш, Іване? Ну, дивись ти, яку красуню привіз. І ні, тоді пар Оксана низько вклонилася. Дід підійшов і поцілував її в чоло. Здорова була доню. Хоч і не син мені Іван, а краще за рідного сина. Та що ж ми стоїмо? Оне стара вже прокинулася. Справді, на ганку з'явилася жіноча постать. Богун підійшов, поцілував руку, підвів Оксану.